תנו לנו בלייק, כנסו עכשיו. התוכנית הבאה, מעדן וניל עם אהרן מורג ומשה אהרונסקי. תהיו איתנו. לפני יומיים נולד חמור בן זנבותיים הלאסור או להרשות להזדנב בשני זנבות לכל חמור בדרך קבע כמה זנבות נותן הטבע אחד. זנב אחד וזנבותיים רק לחמור חמורותיים <"אח> <"אח> <"אח> יש כאן שמץ סכנה לביטחונה של המדינה כמעט שלא אם לא ידרוש או כל זנב להיות לראש ובכן קשר אבל לשמור כל הזנבות רק מאחור הלאה הלילה משמלך רם, הולך הסהר ונפגם, ואם זה ככה יתפתח. שנשיר את שיר הבוקר טוב, אבל כל כך יפה וכל כך מהלב שהמלך פשוט יגנב ילדים חייבים להתגייס, אחרת המלך פשוט לא ייכנס שלוש, ו... בוקר טוב נלך עוץ בוקר טוב, בוקר טוב בוקר טוב לכולם, כמה אורחים באולם, בוקר טוב, בוקר טוב, תזמורת טרוארץ! אני שולט בארץ עוץ, לכם קוראים לו מלכות, ובוקר טוב מלכות. תודה רבה, ההוצאים, על שיר הבוקר הנעים. היה זה תענוג גדול, אך עת לשיר ועת לחדול. עת לשיר ועת לחדול, ועת לומר שלום לאלון אופיר. שלום. ולמאזיננו המבולבלים. אנחנו התחלנו עם שיר העצה מתוך התקליט המקורי של אוצלי, גוצלי, בביצוע של שניים שכבר לא איתנו. זאב רווח. ויוסי גראבר עליהם השלום. והמשכנו לשיר מתוך הפקה חדשה הרבה יותר של אוצלי גוצלי, שבה משחק ושר אלון אופיר, שיבדל לחיים ארוכים מאוד. <laughs> אז אלון אופיר, גם אם אתם לא יודעים מיהו, אתם מכירים את הקול שלו מהרבה מאוד דיבובים. מהרבה מאוד סדרות וסרטים. הוא שחקן, הוא זמר, הוא במאי. לא מזמן ראינו אותו במופע, אה, של שירי הגשש החיוור. ואהבנו, <laughs> אז הוא פה. <laughs> שלום, אופיר. <laughs> שלום, שלום, כיף להיות פה. זה, זה, זה דבר יפה בשם ושם משפחה שהם שניהם מעשה שמות פרטיים, אתה יכול להתבלבל, ואף אחד לא יגיד לך כלום. הרבה, הרבה קוראים לי אופיר, העיקר שיקראו לי, אני בא. טוב מאוד, הנה באת לפה. אני לא יודע אם אנחנו נלך בסדר כרונולוגי, אבל נתחיל ככה, כי הרי חתכנו ישר לאוצלי גוצלי, שזה ממתי. אוצלי גוצלי היה בשנת 2000, תחילת שנות ה-2000, אני לא זוכר את התאריך המדויק. שיחקתי שם חמש שנים אני חושב, ההפקה משחקת עד היום, יש כבר איזה ארבעה מלאכי עוץ שהתחלפו מאז, שביים אותה רוני פינקוביץ זיכרונו לברכה, וזה היה תענוג גדול, זאת הייתה חוויה ילדית ממש לעבוד על הדבר הזה <אם> מה? אני, כן, סיפרתי לפני ההקלטה שכשעשינו חזרות, מכיוון שלא רציתי שהחרוזים יישמעו זרים חיים. לי, ארכאים לי, אז החלטתי שאני אצטרך להפוך את החרוזים לצורת הדיבור שלי. ואז כשעשינו הפסקה בחזרה, אני המשכתי גם ליד שולחן הקפה לדבר בחרוזים. יא, איזה צמיד מאוד יפה, כמה סוכר את רוצה בקפה, כל מיני כאלה. באיזשהו שלב השחקנים החליטו שאם אני ממשיך עם החרוזים, הם מחריבים אותי. אבל לכן גם בהפקה, תזמורת טרוורת זה משהו שבא לי, זה לא הנכתב, פשוט תזמורת טרוורת זה בתוך ההפנמה הזאת של החרוזים. אני מאוד אוהב את העברית, אז... כן, אנחנו שומעים. אתה בוגר להקת פיקוד המרכז. כן, אז... זה הבוגר הראשון שלי בחיים. כן. <laughs> והבאת לנו כמה תקליטי שדרים של להקת פיקוד המרכז. דברים שלא רואים אותם היום. חלקם, אני חושב, גם לא משמיעים, וזה חבל. וזאת משום שהיום אני יודע שאמנים, אפילו מודרניים שיוצרים גם היום, מוציאים עותק ויניל. זה היום חזר לטרנד. אבל תקליטי השדרים... יועדו רק לשימוש פנימי של רשתות ול... הרדיו. לעיתונאים ול... ולשדרנים, כן. Uh, ומכיוון שאין טעם כבר להדפיס תפק... תקליט ויניל לשיר אחד, אז כל מי שיש לו תקליט שדרים בבית מחזיק עוצר. מוצר, נכון. מוצר נכון. ארכיאולוגי. נא נכון. לא לפנות לאלון אופיר, הוא לא נפרד מהם. לא, לא, יש שם חתימות של חברי הלהקה, בדיוק, זה משהו אישי. בדיוק, בדיוק. אז uh, לא לנסות אפילו. אתם יודעים למי אני מתכוון. כן. בסדר. <laughs> <laughs> Uh, מה נשמע מלהקת uh, פיקוד המרכז? אנחנו נשמע מלהקת פיקוד המרכז את הסולו הראשון ש... שקיבלתי זה בלהקה. דפק, זה דווקא לא uh, תקליט שדרים, אלא האלבום, זה האלבום המלא, ילדי כן. 67. כן, היו שם uh, שלושה להיטים, uh, אחד מהם לא מופיע באלבום, זה נגן אקורדיאון עם יורם גאון, uh, והיה בן גוריון. שהבאת שהיה... אותו בתקליט שדרים. <laughs> כן, ואת בן גוריון הבאתי, שכתב יאיר רוזנבלום, שעשה קאמבק. ללהקות הצבאיות. זה בשנות ה-80? ה-85. כן. כן. Uh, השיר הזה זה היה השיר הראשון שלמדנו בתור להקה, והגיע קובי אושרת שבשנת 85' היה פחות או יותר מלך העולם. Uh, הוא עדיין מלך העולם בעיניי, <laughs> אבל אז הוא היה בשיא uh, תהילתו, ומאוד התרגשנו. Uh, ובכל פעם כשעושים, uh, לומדים שיר חדש, המעבד מבקש מכל זמר וזמרת לשיר סולו, ולפי זה... הוא בוחר את הסולנים. ואני הייתי החדש היחיד בלהקה, הם היו ותיקים ממני, והשיר הראשון שלמדנו, כתבתי את הסולו הראשון. זה לא סיבך אותי אחר כך, הם מאוד אירחו <laughs> אבל אנחנו ואתם של קובי אשרת, ו... ו... אני כתב את המילים, שמרית אור כמובן. יפה, זה לא אנחנו ואתם המוכר... לא. כן, אבל גם זה אנחנו ואתם. להקת פיקוד המרכז סולו גיטרה, של מי? או, oh, תן לי לבדוק בתקליט. בתקליט, אני לא מאמין שאני אומר את זה. שמוליק בודגוב. אין כמוהו, לא? בוודאי. <laughs> אנחנו היינו עטופים על ידי טובי היוצרים, טובי המעבדים, טובי המלחינים וטובי הנגנים שם. היה בית ספר מאוד טוב, הלהקה הצבאית של אז. שנות השמונים, שמונים וחמש, שש. עכשיו, שנות השישים והשבעים, אה, לקות צבאיות היו די אה, אה, בבת עינם של אלופי הפיקוד. גם אצלנו זה גם היה, היה מלח... <אח> היו מלחמות. אה, כל, כל, אה, השיר הבא שנשמע, נגן אקורדיאון, עם יורם גאון, נולד מתוך התחרות הזאת של אה, קציני החינוך. משום שבאיזה יום עצמאות, שמונים חמש אני חושב, להקת הנחל הקליטה עם ירדנה ארזי את דרישת שלום, השיר צולם על איזה סטיל ושודר בלופים ביום העצמאות ונהיה שיר יום העצמאות. קצין החינוך שלנו מאוד התעצבן שלהקת הנחל זכתה בכזו מתנה והוא החליט שאנחנו נקליט שיר עם יורם גאון שהוא גם כן סטאר על כזה מקביל <laughs> לירדנה ארזי, אז השיר הזה השתחרר uh, עם יורם גאון. Uh, כתב את זה יורם טהרלב, ולדעתי הלחין אורי, אורי קריב. ויורם כן. גאון ולהקת פיקוד המרכז uh, שרו את זה כתגובה לדרישת שלום <laughs> של ירדנה ארזי ולהקת הנחל. נגן אקורדיון, והנה יורם גאון, להקת פיקוד המרכז. בימים שהגרוש היה כסף, והלירה הייתה מנייר, בשמיים עוד טסו מיראז'ים, והעוזי היה שם דבר, הנ"נ עוד היה אז גומם קו, והשרמן היה השריון, אז היה לנו נשק סודי ויקר, היה אקורדיאו. הקור דעות, שירים ואהבות אולי נוכל עוד גם היום לפתוח לבבות נגנה, נגנה, קור דעות, שירים ואהבות אולי נוכל עוד גם היום לפתוח לבבות הוא ליווה להקות שבדרך הוא, הוא, הוא, הוא, הוא, הוא נדד בדרכי ה... המדבר הוא נסתם באבק ובגשר אך תמיד הוא אמר אין דבר, הוא איננו צריך מיקרופונים, רק אדם שידע ותנות. שיצמיד אותו טוב לליבו ההולם, המשמיע תמיד מנגינון. נגן נגן הקודם, שירים ואגף, אולי נגן, תוכל אותם היום לפתוח לבבות. נגן נגן, נגן, נגן הקור צריכה לעלות גם היום לפתוח ולעבור. והיום הנשאר מכל אלה, הם בקושי נשאר זיכרון. בין השרמן, הסתן והפרימוס, שם מוטל לו גם על פורדיון. הוא איננו נשמע בתזמורת, והקצב נותן המחשב. אבל מי עוד יוכל להשמיע כמו אז? מנגינה היוצאת מעליהם. נגן, נגן, הכל שירים ואהדות <שירים> <נגנה> <נגנה> אקורדיון ניגן, ואנחנו חוזרים לאורח שלנו כאן, לאלון אופיר, שהיה בלהקת ניקוד המרכז, אבל עכשיו הוא מושיט לי תקליט של להקת ניקוד הצפון, ויש גם סיבה טובה לזה. כן. השיר הראשון, בצד הראשון של התקליט הזה, אהבתי אותו כי היינו להקה מקבילה, היינו גם כן להקה מתחרה. והשיר דווקא שהתפרסם מהלהקה זה "כד הקמח" של נעמי שמר, אבל... השיר בו עכשיו, מאוד אהבתי אותו ואת הלחן שלו. כתב את זה שרלז נבור ותרגם עודד פלדמן. ולימים בשנת 2014, אני לא יודע כמה שנים, זה מאז 85, 30 שנה? לא, יש... אתה מסתכל עליי ואתה מצפה לתשובה כן, בענייני מספרים. לא יודע, נראה לי 30 מספרים, שנה, מ-85 לא. עד 2014 זה 30 שנה. כשהעליתי מופע יחיד משיריו של שרלז נבור, נזכרתי uh, בשיר הזה, uh, והוא יחבר אותנו לפרק הבא אולי. אז הנה, שששש, פיקוד הצפון. בוא עכשיו. שאן אקורדיון, פארי, אבל ב... במדים. God bless you. פה עכשיו אה, להקת פיקוד הצפון, שר אזנבור, אה, וזה מביא אותנו באופן טבעי, כפי שאלון כבר חימם אתכם לפני, למופע משירי שרל אזנבור, שאתה עדיין מריץ אותו? אה, כן, עדיין מריץ. כמה שנים? אה, ב-2014 הופענו שנה איתו. זה היה עם חמישה נגנים, הפיקה אותו קורינה לאל, זכרונה לברכה, הייתה מפיקה מוסיקלית. היא הלחינה לי הצגות שביימתי בהבימה, ונוצר קשר טוב, והיא דוברת השפה. גם אז... אתה פרנקופיל? אה, פרנקופיל, אבל לא, לא יוצא עדות הצרפת, לא. אה, לא דוברת השפה. למרות שתרגמתי שם חמישה שירים, גם את השיר שנשמע עוד מעט אני תרגמתי, היא אישרה את התרגום, חלק מהתרגומים שלי היא לא אישרה אה, לביצוע. Uh, והופענו עם זה שנה, זה היה עם חמישה נגנים, זה היה מאוד יקר uh, להחזיק uh, מופע כזה ואז uh, הורדתי אותו כי זה היה לי מסובך מדי להחזיק את, ה... את המכונית הגדולה הזאת. האופרציה הזאת. הזאת. ולפני uh, כמה חודשים uh, חשבתי שאולי יש לזה מקום ואנחנו uh, מופיעים עם זה היום רק עם צנתר, מיכאל גוטלי ואני, uh, קוראים לזה אלון אופיר, שרל אזנבורו אז זה uh, מתוך המופע משחק הזה. משחק מילים משעשע. כן, אה? <laughs> <laughs> <laughs> uh, טוב. אני חושב שאת השיר הבא פשוט אין צורך להציג <laughs> לדעתי. <laughs> אבל בכל זאת נציג אותו. Uh, <laughs> אז זה בטח uh, uh, שאלת טריוויה שתימצא מתישהו, איפשהו בכל... Uh, uh, מהו הלהיט היחיד באנגלית של שרל הזנבור שהגיע למקום הראשון במצד הבריטי? ב-1974 אגב. והתשובה היא כמובן, אותו להיט שאחר כך אלוויס קוסטלו שר אותו בפסקול של ארבע חתונות והלוויה. בקיצור, אנחנו מדברים על שי, וזו הגרסה בעברית. אה, עכשיו, אפשר לראות את זה, אה, אפשר לראות את זה ביוטיוב, אתם יודעים. זה... אפשר גם לשמוע את זה. אז בואו... זו גרסת האודיו. כן? da al cha מציאות או הזיה, זו היפה והחיה, זה גיהנום אולי גן עדן שגוער. היא זו ערופת כל החולים, זו השתקפות החיוכית, מזכירה המון דברים, ותור. All right. מתנה במתנה, בכל מקום בכל שנה, כי כל מה שאני זה... וזה אומר שזה הוקלט בהופעה חיה. אם הם לא היו מוחאים כפיים, אנחנו היינו מוחאים כפיים תודה. כאן אה, באולפן. תודה. אני לאחרונה גיליתי שהיום זמרים משתמשים במשהו שנקרא אוטוטיון, שמתקן להם את הצלילים בזמן ההופעה, לא רק בהקלטות באולפן. אז אה, זאת הופעה בלי אוטוטיון. <laughs> זה הרבה יותר טוב ככה, בלי אוטוטיון ובלי התערבות אה, שיצוד... חיצונית אה, רובוטית. יש משהו באי דיוקים האלה, יש משהו במופע חי. תראה, אני לא, אני לא יוצר של מצלמה. עשיתי מעט מאוד אה, טלוויזיה כשחקן, אה, ולא ביימתי שום דבר אה, למצלמה. נכון שיש תיעוד של הצגות. אבל ביימת הרבה לבמה. אני איש על במה, וזה דבר שלא נשאר. זה נשאר בזיכרונו של דור, וכשהדור הזה הולך, אה, נש... נ... נ... נעלמת החוויה האמיתית שנקראת במה, תיאטרון. אי אפשר להסביר את זה, זה לא עובר דרך מצלמה, גם אם מתעדים הצגה או מופע דרך מצלמה, זה לא באמת אה, אותו דבר. וכשאני עולה על במה ופוגש קהל, אה, גם אם אני שר, גם אם אני משחק, וגם אם אני עומד כבמאי ומחכה שהקהל יבוא להצגה הראשונה, ואני רוצה לדעת מה הדיאלוג שנוצר, הם יצחקו, הם יתרגשו, הם ייהנו, הם עישנו, הם ישתעממו, אני לא יודע, יש מתח מאוד מאוד גדול. אה, כשאתה מוציא לעולם להעביר עבודה שמשודרת בטלוויזיה או בקולנוע, כן. אתה לא יכול להימצא בכל המקומות שזה משודר. אתה לא יכול להיות בכל בית ואתה לא יכול להיות בכל אולם קולנוע. אבל כשאתה מוציא הצגה זה מתקיים באולם הזה, בתאריך הזה, בשעה הזאת, שם אתה יכול להיות. יש לך ביקורת מיידית. אתה שותף, לה, אתה נמצא בתוך היצירה, אז uh, הופעות חיות זה תענוג גדול. <laughs> ועכשיו רצית לספר לנו סיפור טוב על שרלז נבור. סיפור מעניין על שרלז שר נבור. עבדנו על המופע, ושרלז נבור הופיע בארץ, את ההופעות האחרונות שלו, והוא הוזמן על ידי שגריר צרפת לארוחת ערב. לנו אמרו שזו קבלת פנים. קורין הלל שהפיקה אמר לי, יש לנו הזמנה לקבלת פנים עם שרלז נבור. במעון השגריר ביפו? ה... ה... כן. וחשבתי, יא, איזה כיף שהצליחה, הצלחנו להתברג לשם, להשתחל לתוך האירוע הזה. וכשאומרים לי קבלת פנים, אני מתאר לעצמי 150 איש כזה, 100 איש, את יודעת, יודע, קבלת פנים. היה, היה קוד לבוש? לא, לא נתנו קוד לבוש, אבל ציפיתי שנהיה שניים בתוך עשרות. הגענו למעון, <laughs> כמו שאתה אומר, <laughs> ואין שם כמעט אנשים. ואז ראינו דלת סגורה במין מחיצת עץ, והבנו שזה חדר האוכל, ולאט לאט האסימון נופל שזאת לא קבלת פנים, זאת ארוחת ערב. ויש 14 איש מסביב לשולחן, זה הכל. אז מחוץ למחיצת העץ היה שלט עם סידור הישיבה של השולחן, אז קורין אומרת בוא בוא נחפש איפה הוא יושב. מצאנו איפה הוא יושב, את השם שלו, ועכשיו בוא נחפש איפה אנחנו יושבים. ומסתבר שאותה השיבו מינו, ואותי השיבו לשמאלו. אז יצא לי לשבת לידו ערב שלם ולפטפט איתו, אני לא דובר צרפתית אבל הוא טוב מאוד באנגלית, וגיליתי איש מדהים, איש צנוע, אחד האדם, לא מתנשא, חרוץ מאוד, ודיברנו בעיקר על זרעי עגבניות שהוא מתעניין בהם כי הוא מגדל עגבניות והיה זן של עגבנייה ישראלית שהוא ממש חיפש את הזרעים שלה, הוא סיפר לי על שמן הזית שהוא מפיק, כאילו הרגשתי שאני מדבר עם איזה קיבוצניק חקלאי, על זה היה רוב, על זאת הלכה השיחה כל הערב. <אז> באיזשהו שלב, שאלתי אותו מיסי אזנבור, אז, ספר לי קצת דברים על עצמך שלא יודעים, <אז> הגשנו לו הקלטה של שיר, <אז> וביקשתי ממנו כל מיני אנקדוטות שלא של רשומות באינטרנט. אז הוא אומר לי, בשביל מה אתה צריך את זה? אמרתי, אני רוצה לספר את הסיפור שלך. אז הוא אומר לי, אדון צעיר, אני חי, אני מספר את הסיפור שלי, אתה תספר את הסיפור שלך. <laughs> וקורין ואני הלכנו בחזרה לחדר, לחדר החזרות, ואמרנו שאנחנו מעיפים את כל קטעי הקישור, שדיברנו על שרל הזנבו, והתחלתי לספר את סיפור חיי שלי דרך השירים... של שרל אזנבור. היו שם תרגומים חדשים, אולי נשמע אחר כך את השיר זכר, שהקדשתי אותו במופע לאבי שיצא מהארון באיזשהו שלב, והשיר הזה מתעסק בו. כל שיר של אזנבור הצלחתי להדביק לחיים האישיים המאוד עשירים שחייתי. וקורין הצליחה להשיג לי תרגומים עדכניים חדשים. את השיר הבא שנשמע תרגמה רחל שפירה, במיוחד לערב הזה. וזה אולי אחד השירים המוכרים, האהובים, של שאולס נבור לבוהם, הבוהמה. <עוד> <עוד> <עוד> מדבר על תקופה בשבילכם היא חלפה, לא יודעים עליה, מון מה פרחה כולה. דלת פרחי לילך מתחת לחלון זה היה המקום בו מצאנו חדרון קן כן קטן וצנוע אני רעב תמיד ואת הדוגמנית מונצחת בעירום לה לה וזה מזכיר אושר וצור לבורמר, לבורמר, כן, לא תמיד אוכלים כל יום. בתי רקפך פילינו יפה בלי פרוטה או לחם, צמאים לתגילה או ארוחה קלה שילמנו בלי כלום. צמ <laughs> Koלמwi לפעמים בלילות לבנים, בציור שקטי, מקפיד על כל סימן. חזה וגם עקרנו לאורו של יום, הקפה הראשון, התיישבנו לנשום נרגשים מחיינו, אהבנו זה את זו, האומנות הזאת, לחיות ולא לישון. לבואבר, לבואבר. etgo to chama alllier ou mal charlo malonic mar tout monrou la labor ça y משוכר, לא הגרסה המורחבת של, כן, ה... כן. של המופע. אתה מתגעגע לגרסה המורחבת, או שאתה אומר, טוב לי עם ה-unplugged הזה? לא, אני מתגעגע מאוד. אני שנים לא הסכמתי לגעת בחומר הזה, כי חשבתי ששרלס נבור צריך את, ה... את העטיפה הזאת של חמישה נגנים. כן. גם היום כשאנחנו מופיעים עם פסנתר, אז אנחנו לא יכולים לתת לשיר את המעטפת התזמורתית הזאת. אז אנחנו לוקחים זה את זה למקומות אחרות. זה אז אינטימי. כן. השיר הבא הוא דוגמה מצוינת, כי זה אמנם לקוח מהמופע ההוא של חמשת הנגנים, אבל פה אה, התרחקנו קצת מהעיבוד של שרלס נבור, אה, מכיוון שאמרתי לך, זה שיר, אה, הפך להיות שיר מאוד אישי במופע, ושאלתי את קורין אם אנחנו יכולים למצוא את הכלי הכי גברי בתזמורת, לא של הנגן, של הכלי, <laughs> ו... והיא אומרת לי, ברור, גיטרה באס. אמרתי לה, מצוין, אנחנו נשיר את השיר רק עם גיטרה באס. יואב גינאי תרגם לי מילים חדשות. זה נקרא זכר, בגרסה האחרית. קומלטיס. וזה בעצם שיר על גיי. על דרג, על אומן דרג, שחוטף מכות. מעבודה לא מפחד, כשמזדמן קצת מעצב, סגנון של פעם. אני אומן בכל מושג, גם כשאני עולה על דרג, כן, יש לי טעם. על הבמה עומד לבד, ומתפששט לאט לאט. אישה מושלמת, ורק קהל בודק כל פרט, בורר פיו מסית מבט, ומהרהר מה זה להיות זכר. שלוש בבוקר אחרי, עם חברים שותה קפה, ככה בינינו קצת מרחלים בראש מורכן, שופכים ביחד לשולחן את נשמתנו. בין השפלה לגאווה, גם מחפש קצת אהבה בתוך החושך. ולפעמים גם משלם למי שהוא שיחמם, לי... בדיוק בתוך הנשיקה אני מרגיש פתאום מכה וצחוק ברוח הבריונים רודפים אותי מקללים את אחותי מרדף קבוע הם צועקים לי מתחומם, נו לך עכשיו להתלונן, לא יעזור לי. כי גם שוטרים ללא פיקבוק, חושבים שהם יודעים בדיוק, לדעתם, מה זה להיות זר. אל הדירה אני חוזר, כל כך בודד, כל כך חוסר, ואז לפתע עולה לי בחלום דמותו, ושוב אני נמצא איתו, שלא לנצח. החרדות, המחשבות, כמו אות של קין, הן כתובות. זכר, שרלס נבור. אורן לץ, הבסיסט. חשוב הוא. חשוב מאוד. הוא הסוליסט, חוץ ממך. כן. כבר מונח, מה שאנחנו שומעים, נכון, זה מעדן ויניל, לפעמים אין לנו ברירה, אנחנו צריכים לשלוף מיוטיוב, להשמיע ב-MP3. אבל אנחנו חוזרים עכשיו לווינילים, ואנחנו חוזרים... לעוד תקליט שדרים. עוד תקליט שדרים, שמי ש... אתם רואים? כן? שידור חי? בבקשה. איט יו האטר! כל מי שצריך. <laughs> ספר לנו על... Uh, המחזה <laughs> מר מלך היהודים בהבימה, <laughs> את המחזה כתבה דבורה עומר. זה היה התפקיד הגדול הראשון שלי. זה היה שנה אחרי ש... שהייתי בוגר בצבי, צבי, זה הבוגר השני. <laughs> <laughs> <laughs> ו... סוף שנות ה-80, תחילת ה-90. זה תשעים כן. <laughs> מי שכתב את המילים הוא יאיר לפיד, mm -hmm. ומי שהלחין את הלחנים הוא רמי קליינשטיין. שתיהם היו אז בפסגת העולם, מבחינה יצירתית. יאיר לפיד המשיך אחר כך, כמובן, למחוזות אחרים. החברה הגבוהה, זה באמת, להקשיב לטקסטים של יאיר, זה מעניין, משום שאחר כך לימים אני מבין מאיפה באה המפלגה שלו. החברה הגבוהה. וזה הזמן לומר לכם שאתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM, מעדן ויניל. ואם אתם מרוצים, אנחנו בטח מרוצים. אורי פסטר. כן, אורי פסטר ביים את זה. אחר כך ביים אותי בשנת 96' בגריז. היה לנו קשר uh, עבודה מאוד uh, ארוך ורצוף. Uh, כשהוא נהיה לאחר כך את חג המחזמר, uh, ביימתי את המחזמר חפסנה שכתב חנן גולדבלט. זה פרטנר לשנים, אורי פסטר. ועכשיו אנחנו עוברים ל... עכשיו אנחנו עוברים לאזור אחר בחיי, לעולם הדיבובים, uh, ובמקרה הזה גם uh, לחברה טובה שכבר איננה איתנו. רמבה מסינגר שלדעתי לפני יומיים חגגה יום הולדת, הייתה אמורה לחגוג יום הולדת והיא יסמין ואני אל-עדין זה היה הסרט השני של דיסני שדיברתי והוא קרוב אחי לליבי עולם חדש תבוא איתי לטיול, טוב, נצא מהארמון, נראה את העולם זה בטוח? כמובן, שמחי עליי מה? את פותחת בי Hor Flaრto pe ლovvi lish <laughs> chlom she already below ויחד נחפץ עם מה שיש ונתרחש לשנינו מיועד עולם חדש שפה יהיו תחילה של עוד חיים כן, דיסני. אתה יודע שכשאני לפעמים שולח רזומה לחו"ל בשביל אתה יודע, לרשת את עצמי, כששומעים על התפקידים שעשיתי בדיסני, זה פותח הרבה דלתות. מי שבוחר את השחקנים בארץ לדיבובים זו חברת דיסני והיא שוכנת בחו"ל. אנחנו מקליטים טסט, הם לא מכירים פה מכוכב, מלא כוכב, הם שומעים את הקולות והם בוחרים. ואחרי המון סרטים, <laughs> שפרי רזקה, המתרגמת והבמאית של הדיבובים, שלחה את הקול שלי כטסט לסרט הרקולס, והם כתבו לה, מצטערים, אנחנו כבר לא יכולים להשתמש בקול הזה, <laughs> הוא שרוף, <laughs> כאילו, בגלל כל התפקידים שכבר עשיתי, סימבק, וזימודו, אלאדין, אה, היפה אה, והחיה, זה... קיללת ההצלחה. כן. אתה יודע שיש משהו בתיאטרון של שחקנים הרבה שקוראים לו אימת הפלופ וקיללת השלאגר. זאת אומרת, אתה מפחד מזה שזה ייכשל, וכשזה מצליח אתה מקלל את כל הנסיעות שאתה עושה לכל הארץ. אבל ככה זה הבמה. בואו נמשיך הלאה לעוד חברות מקצועית שאני מוקיר והיא נמשכת עד היום. עם דפנה דקל. Uh, בזמן הקורונה uh, רצינו להעלות מופע צנוע שיכול להתאים לכל מיני חצרות uh, וחידשנו את סוק, שוק המציאות דפנה דקל ואני עם שלושה נגנים המנהל המוזיקלי, המנהלים המוזיקליים היו האחים מאסנר uh, אז עכשיו אנחנו נשמע לא את ההקלטה שלנו יונה אלא ואילי בדיוק בכל זאת יש בה משהו כן, יש בה איזה משהו, לא טוב שהוא, לא רע שהוא, אבל כיום זה משהו, אבל הוא קצת גדול שהוא, והילוכה קצת זול שהוא, אך איזה גבר כלשהו, יכול את זה לסבול שהוא. באיזה כסיל אחרון שהוא, באיזה שיגעון שהוא, יכול למצוא עוד איך שהוא, גם, גם בתר ממושך שהוא. לא אין בכל ממש שהוא, ובכל זאת יש גם שהוא, ובכל זאת יש גם שהוא, כן מה שהוא, ויש. דורות שלמים חשבו לי פעם. האהבה היא העיקה. בזמן חדש הוקלפתם. אגידו די, זה מיותר. האהבה היא רק שרשרת, משפט קדום ושקר <laughs> נכון מאוד, היא מיותרת, ואין בה כלום, לא כלום. אבל בכל זאת יש בה משהו, כן יש בה איזה משהו, או טוב שהוא, או רע שהוא, אך זה בכל זאת משהו, ויחד עם המה שהוא, נחוץ רק איזה משהו, שלא יהיה של מי אלא כולו שלי שהוא. כי יש בזה נצחות שהוא, באיזה עוד ועוד שהוא. שכך בלי כל יסוד שהוא, מפעיל הלב לרקוד שהוא. לא אין בה כל מה מה שהוא, ובכל זאת יש בה מה שהוא. ובכל זאת יש בה מה שהוא, כן מה שהוא, בה יש. אומרים אנשי ירושלים. תל אביב זה סתם גלגל. אין פרופסורים באף כזית, ונביאים בה אין בכלל. היסטוריה אין לה אף כסרט. בכל זאת יש בה משהו, ומכאן אנחנו עוברים לדבר הזה, ואם הזכרנו את האחים אסנר, אז תקשר. אני מופיע איתם המון, והרבה ערבים שהם טריביות לכל מיני אומנים, ערב של נעמי שמר, היום אנחנו מופיעים עם יוסי בנאי, שיר שאנחנו שומעים מתוך מופע של שלישיית הגשש של החיוור, שירי להקת שלישיית הגשש של החיוור, קוראים לזה... אף אחד לא קם? לא לא, לא, לא, לא, המנגינה לא, לא. לעולם נשארת. לא... לא... למה אמרתי אף אחד לא קם? לא. כי זה עוד אחד מהשירים נכון. הטובים שלהם. אנחנו מופיעים מזה בכל רחבי הארץ, אנחנו נופיע... מתי המופע הבא? לדעתי ב-11 לעשירי, בפסטיבל מספרי סיפורים בגבעתיים. תיאטרון וגבעתיים. כן, תיאטרון וגבעתיים, שהוא יופי של מקום להתארח בו. נכון. כתבו להם טובי היוצרים. טובי היוצרים כתבו לגשש. יש להם שירים מופלאים. וזו וזה... אחת מטובי היוצרים, נעמי שמר, זה ביצוע משותף. וזה מתוך uh, אלבום אף אחד ]amas. לא קם. יש שם mm -hmm. המון שירים יפים, והלוואי שנוכל להשמיע את כולם, אבל אנחנו עוד נעשה את זה בהזדמנות קרובה. אל תלכו לשום מקום, כי עוד מעט אנחנו נגיע לשיר הסיום, וזה יהיה של אלון. עוד מעט. כל שנבקש, לו יהי. בתוך שכונה קטנה מוצלת, בית קט עם גג אדום, כל שנבקש, לו יהי. זה סוף הקיץ, סוף הדרך, תן להם לשוב הלום, כל שנבקש, לו יהי. אנא לו יהי, כל שנבקש, לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש, לו יהי. ואם פתאום יזרח מעופל על ראשינו אור כוכב, כל שנבקש, תלוי יאיר. אז תן שלווה לכל אלה שנאהב. תן שלווה ותן גם כוח לכל אלה שנאהב. היה נכון 1973 נכון גם לעכשיו, נכון תמיד. אלון, לא היה כיף גדול אה, לארח אותך כאן. גם לי לא היה כיף. הבאת לנו שירים יפהפיים, ואנחנו נסיים עם עוד עז נבור אחד שאתה שר. ראיתי את עצמי בתרגום דודו טופז, זה על המחויבות למקצוע, זה מסכם את אנשי הבמה פחות או יותר. ראיתי את עצמי, אנחנו כבר שומעים אותו. מחורית כפיים כמובן. אז תודה לאלון אופיר שהיה האורח שלנו במעדן ויניל. תודה לאמירה המפיקר, תודה שאלה לרובי, שאלה טכנאי השידור בו. שלנו ותודה לכם. ותחזרו בשבוע הבא לעוד שאלה מעדן ויניל. נזכיר לכם, שבוע הבא אנחנו מקדישים את התוכנית, בעיקר ל-Wish You A Here של פינק פלויד, 50 שנה שאלה. לתקליט. זהו, שיהיה לנו שבוע טוב, ורק בשורות טובות. שאלה ביי. בגיל צעיר מבית הורי יצאתי בלב נחוש במלוא הביטחון אכבוש עולם אני הרגשתי, אני ידעתי מה עם כישרון כמו שמובטח לי ניצחון לי חליפה כחולה כהה הזמנתי תפורר היטב על פני כל מידותיי. על שירים, הקלטות, עיבודים ותמונות, פיזרתי כך את כל חסכונותיי. ראיתי את שמו נוצץ בכותרת, גדול בהרבה ושאר השמות בראשי מודעות. ראיתי את עצמו עוללת צמרת, וחוטא באלפי ילדות מלאות ונעלים דומות. ראיתי את עצמי, מתקדם ללא אלף. אני כבר כוכב, בין המונים אני אגדה. ראיתי את עצמי, מתכנן לי הערב. אבל לאחר המוכר. אמנם חלפו מאה שנים ואני קצת סקנתי. למרות השנים, כל לי עוד חזק, כוחי במותניי. אולי גם איני יפה כמו פעם, אני קצת שמנתי. אבל מה זה חשוב, כי העתיד עוד לפניי. אל קשה הבמה! ‫לשמועות לא רכות פעם, ‫ולשמועות העל, ‫מביאה שוב תפעילות שמחה. ‫אבל המזל לא שיחק לי אף פעם, ‫לא זכיתי פחות, ‫השיג אותך תגידי הצלחה. ‫הנזמורת שלנו, אה, פראבו! אשר לי אז תפרתי, ‫אני מופיע כבר במיליון שנה, ‫גם השירים... שאני בעצמי חיברתי, גם הם כמוני יצאו מן האופנה. עבור פרוטות אני היום מופיע במסיבות וחתונות זולו. בבתי מלונות בחברת הזאת חלפו עליי כל כך הרבה דעות. אבל אני ראיתי את שמי רדיו קסם, 106 FM, מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון.